Рано вранці, щойно лише зійшло сонце, я завантажив до авто деяку апаратуру, пакунок з бутербродами, дволітрову пляшку мінералки і виїхав на ще не вельми людну такий час вулицю.